Кликавши суд при штабі, Орел віддав на його розгляд цю немилу справу. Через кілька годин суд виніс суворий та справедливий вирок і агента таки повісили. Момент істини. Ситуація довкола Латишки відставила набік справу дезертирства Ониська Грабарчука і 14 козаків. Раптом Орел подав сигнал збірки. Коли відділ вишикувався, він несподівано наказав Грабарчукові та іншим дезертирам вийти з лави і скласти зброю. Такого розвитку подій, окрім утаємничених, не сподівався ніхто. Мирон Лихо, Василь Синдзюк та Антон Король із крісами навпереваги стоїчно очікували найгострішої команди, спрямованої проти своїх бойових побратимів. Переборовши вагання, Онисько першим поклав на землю зброю, за ним інші. Судички вдалося уникнути. Орел повідомив присутнім про своє рішення віддати під суд усіх, хто самовільно залишив відділ. Засідання відбудеться негайно, лаконічно, підвів риску отаман. Ошелешені козаки мовчали. Під час судового засідання, протокол якого коротко нотувався, підсудник захищав сотник Ковбасюк, прокурором був поручник Кохан. Врешті надзвичайний суд пішов на нараду. Через невимовно довгі хвилини голова суду Павло Коноплянко оголосив вирок. Всі підсудні однаково винні і за дезерцію присуджені на кару смерті через розстріл. Та беручи під увагу двохлітню працю підсудних на користь батьківщини, надзвичайний суд засуджує на смерть лише одного з 15 козаків. Останнє слово мав сказати Жерем. Підготували 15 карток, на одній з них – було написано «Смерть». Підсудні підходили по черзі. Картку зі смертельним присудом витягнув ватажок дезертирів Онисько Грабарчук. Хлопець зблід. Небезпечну паузу розрядив поручник Кохан, який голосно заявив, що звернеться до команданта подільської групи з проханням про уласкавлення. Через кілька хвилин поручник Григорій Кохан приніс отаману письмове прохання. При світлі вогнища Орел бачив, що козаки пригноблені, адже Онисько був загальним улюбленцем. Та й отаман безмежно любив відважного коменданта Першої сотні штабу Подільської повстанської групи, з яким разом не одну сотню ворогів послав чортам у зуби. Орел напружено розмірковував, яке рішення найоптимальніше. До нього по черзі підходили Євген Ковбасюк. Петро Погиба і Павло Коноплянко всі тихо просили подарувати Грабарчукові життя. Знову підійшов Кохан. Та Отаман вже прийняв рішення. Нічого не сказавши, він розгорнув аркуші з проханням про помилування, написав лише одне слово – у Кохан, який під час суду не менше переживав за Грабарчука, ніж інші переможно підняв у гору папірець, який дарував життя. «Трудно описати, що тоді діялось», – згадував Яків Гальчевський. Козаки кинулись цілувати Ониська, почали стиха кричати «Хай живе наш Отаман!». Підходить до мене Грабарчук зі своїм братом Давидом і каже «Пане Отамане, ніколи вже вас не зраджу». Я подав йому руку, потім наказав віддати зброю всім слобідським козакам. На пізній вечері у Слобідці полковник Павло Коноплянко дозволив повстанцям випити за здоров'я врятованого Ониська Грабарчука. Випив чарку й отаман. Випив з полегшенням. Адже кризу в відділі вдалося переломити. Наша воля все переможе. З'їзд повстанчих відділів Подільської групи був призначений на 15 серпня. Орел йшов на нього в переконанні, що демонстрація сили обов'язково підніме дух козацтва, заспокоїть захитані душі. З'їзд планувалося провести у лісі в районі Буцнів та Гути. Орел перейшов зі штабною сотнею в ліс під Голенищівський майдан, а вже опівночі перекинулися на місце зустрічі. Приїхали першими. Щоб не виникло непорозуміння, варту виставили з козаків, які знали в лице отаманів та старшин інших відділів. Он вже форкають коні відділу отамана Байдеголюка. А от з вершниками хмари зустріч не була безхмарною. Вони з'явились несподівано під ранок, з голими, ніби добою шаблями, і вартові прийняли їх за більшовиків, впало кілька стрілів, та все ж до жертв не дійшло. За хмарою з'явився отаман Лихівський на чолі 60 кінних, 30 піших козаків він залишив на місці.